Donostiako zinemaldiaren irurogeita busgarren edizio hurbiletik segitzeko asmoz Donostian aurkitzen gara. Eta emendik aurrera, egunero egunero ostirala bitarte, bertakoin bat berri asotzeaz gain, e, solasaldi ezberdinak e, izanen ditugu, Euskal Irrati hauetan sail ofizialeko filmak segituko baititugu, baina bereziki Euskal Herriko ekoizpenak e, azpimaratu nahiko genituzkelako, eta beraz, ba, zine zuzendari ezberdinak izango ditugu, aste honetan zehar, kulturalea emankizun nuntal. Iragan Ostiralean, kursal aretoan egintzen irekiera galarekin, abiatu zuten Donostiako zinemaldiaren iruroi bosgarren edizioa, Hanei Gartiburu eta Letizia Dolera aktoreak izan genituen aukezpen lanetan, Eta zinemak iria inbadituko duleluarekin, aurkez lehek aurtengo zinemaldiaren aurkezpen orokor orokorrategin ezut. Aurtengo sail ofizialeko epaimaikideak ere, holtza gainera eta. Beraz, eman desi egun ongi etorria, 2008 azpigarreneko sail ofizialeko epaimaikide. Eta aurten, epaimai buru den John Malkovich aktori eta zuzendariak hitza ere hartuz. Epaimeiki den izenean errandigu gogotsu direla itzin zoragarrian ikusteko eta bera ere pozik itzutzen dela donostiera here ba ofizialean dela, Zabaltegi, Perlak, zinemira, atzera begirakoa, sai ezberdinetan banatuak, dakizunez aurten 253 filme zabalduko dituzte aste betean profesionalei begira edo eta publikosuari begira ere, ezta? Eta publikoak oso erantzundu aurten asteburu honetan, jendeak zine aretoak bete baititu eta filmeak izan dira ikusteko, bai. Eta horien artean, aurten jaso duen lehen Donostia saria ipagenezak einez bad da Ba zinegile Belgiarra gurean izan baita, bere azken lanaren aurkezten eta Donostia saria ere jasohal izan du. Eta beretzako. C'est oh, yeah. toujours plaisir, voilà. C'est un cadeau, je l'accepte. Avec plaisir. Ez, bagda, zinegile Belgiarrak atzo jaso zuen Donostia saria Victoria Eugenian antokian Eta tzo ere ikusmin handia piztu den handia filmakusi al izan dugu. Loreak filmeko gidoilarietako bat izan den aitortarregi Loreak filmeko zuzendarietako bat izan den ere Jon Garainorekin batera zuzendu duen Handia filma atzo eskaini baitzuten Kursal aretoan eta giazko gertakarietan oinarritu direlako dikaldi honetan altzoko Handiaren historia ekarri digute pantaila hondira eritasun baten ondorioz etengabe azten joan zen altzoko Miguel Joakin eleizegi eta bere anaiaren artekoak historiaren biotsera ekarrizu No es suerte, no es suerte. No es suerte, no es suerte. No es suerte, pero... ...no ¿Quiere usted decir que no para de crecer? Ni orreseke tengabe aste. Aitorra Arrigi eta Joan Garainoak ezgunon. Egunon. Egunon bai gaiak jo. Ja da iritsi da eguna, handia filma proiektatua, Areto Alepo, Hiendezgaineska eta txaluak ere entzun dira. Mozkos sensazioak kentza dute orain. Ba sentshaz burruja tienego asin esa. La jaso duguna edo, bueno, uneko posi gaube, ez gara eretuan egon, eh? Baina bueno, piskatula ezpia batzuk eta daitegut, iristen da nagatik eta baina bueno, ez dugu nahi izan besta asko jakin, eh, ez dugulako nahi besta kutxatu esoneako ezcharreako. Ze hemen gauk esan duguan mendi errusioa bezala gora, bera gora, bera ordu batian ondo saude bestatian ez segun eta jendiek zertzateizun hortuan, joko hortan zertzen bazara eh, mingarria ere izan lehik. Guk jaso duguna baina arte da, atzok zaten genuen, e, jendian afektua eta horrekin ja momentuz pozik gaudu eta oin gaurko egun zail berezi baina eta aldi berean ederra hau, nola, nola, nola, nola eken digun aurre. Bai, egia da, nik kaitu horrezetan nion loreaken eh, Josimaritani eh, Bueno, Orduan biak ginean zuzen orain gubiok. Josi Maritanik erabak egin ez begiratzea internet, ez sare sozialak, ez e, unkeriak irakurri ze azkenean elkaresketak eman behar dirat, hau eh, behar zu pixkat, bueno, ezta eh, indartxu, ezta eh, ez pendienten horra baitek zerbait, xarra jarri balema du horri vueltak ematen baiguala razoia du, ez dakiz ez ergarzabek, ezta. Da. Baino karo, eee... Eh, Hori horrela izan da ere, ba, ona iristen zaizu. Eta eta eta torri zaigu hain adidez banatzailea, pelikularren banatzailea oso pozik. <laughs> ta ikusita bera oso pozik, hori, ba, e, banatzaileak beak gero bea jarriko du pelikula sinaretoetan, estata. Orduan ba ikustea bera horrela, ba guretzako ere lasaigarria da, ze, zerbait hone ikusikozun. Berai bera, be, berak ezin du disimulatu, hoi da, da benetako feedback on bat, estata. Ze gero bat etorriko zaizu esan esa. Jo, ba, guztatu zait, ez dakiz zer, baina ez dakizu benetan egiten duen e, horrela pentsatzen dut edo ondo gelitzatik zurekin, ez da. denetik egun goda, hori argi dago, ez da, baina, baina, bueno, bentsat e, publiko bat izatea edo jende bati gustatzea jo, ez da gutxi. Eta momentu bat ikan horrein batzuk pentsatzen genuen, zerbait oso handia egin genula, oso polita zena, baina, igual ez zula kon, jendearekin konektatuko, eta badirudi batzuk egin konektatu dula iruditzen bat zaizue, igande Goizeko behatzietako projekzioan izan baikara bi lagunen iritzeak entzungo ditugu eta ondoren egitzen dugu. Bai, e, asko gustatu zait, e, kuriosoa da, Goizeko behatzietan pelikulo bat ikustea, baina, baina oso agradablea, oso atxeguina, baina bain komentatzen nahi du gila, ez? Zeman den estetika edo euskal estetika bat, edo antzeko tasun batzutu bat zaitugula, baina, baina, baina bai, polia arina ere bai, Eta oso oso irudipo politi egin. Baina, ere asko gustatu zait, gehien bat e, ipuñaren e, irudia mantentzen duelako, kontatzeko moduan ere oso ipuña edo fabularen zer hori kontatzen duelako, oso oso entretenigarria da. Eta, bueno, nik usteet ere gauzatxo batzu planteatzea dituena, ez? Euskalduna izan, edo diferentea izan eta besteen aurrean aurkezteko, eta bar negatazka hori, ez? E, Naiz, baino ez dut izan nahi, izan nahiko nuke beste zerbait, oso interesgarria. Filma entreten igarria iruditu zaie harina, paisai oso ederrak ikusi dituzte, e, gustatu zaile ipuinaren moduan ez kontatzea filma eta baita barne gatazka oiek ere azpimarratu nahi izan dituzte. Egia da irakurketa gai anitz ez, ekartzen dituela filmak. Zuen aldetik astapeneko helburua edo zein izan da film honena. Bueno, guk nahi izan dugu ba, guzti hori iruditu bat ez da gutxi. Gubet nahi izan da, alde batetik bai izatea pelikula bat, guztola ikustezuna, entretenik garriana, harina inkluso, es? Baturitza ingo horrela, baina hori helburua beti da, eta zerbait eldu jeniz saizuna, es? Garrapatu, eta bestalde bat ja, e, azpiteztu bat okitzi hor, ez da, gai batzuk jorratu eta gai horreik, nola bat saiatu entze poso bat duzten ikus lian ganez? Uste dugu dela da, azukaldatzen moteleko pelikula hude ikusten dezu, eta guztatzen bazaizu, uste gero bizitza daukala buruan. Eta, bueno, hainbat kontu dudelako ez, e, e, altzokarralduia hor dago, baina bateza da, bian nahien historia eta nola bian nahiek aldaketa gara horretan, e, ba, egokitu behar dian, eta ikusiko dugu nola egokitzen dian, e, egokitzea ira ezberdina dituzten ezta. Eta, hori e, guztatu eta hori ikusi badute, Ba, izango izan zoradarria. Ta gero hortaz gain beste gai batzu daude, baina bueno, luzateko nintzan eta. Fabularen kontu hori edo bai poin itxura dela, bueno, hori benetan bilatutako zerbait da, eh ta polite da ban jendeak e, ulertu izana, ezta? Azkenean e, e, pertsonaje realek inspiratu datako pelikula bada, benetan gertatutako zerbait izan baina jende asko pentsatzen du etzela existitu, ezta mitoa zaela. Etorrun, horreguri erreflexiorako bidea mantzen egon, ez noiz bihurtzen da pertsona bat, e, fikzio, no ber, bihurtzen da benetako pertsona bat, eh, mito, ezta. Eta ordun, ba, eh, hitz egiten da, baina era berean guk pelikula berak, e, joko horrtaren horren horrengo aurratsa ematen du. Ezte askenean bait ere pelikulak E, bueno, deformatu egiten du e, altzoko handiaren inguruko e, benentazko historia. Ta hortarako, importantea zen, ba, bueno, kapituloka kontatzen da historia, itxura letik kolore bitzuak eta ditu, eta da nahi emeten zaio, ipuin, ipuin itxura bat. Jendeak ere, ba, bueno, Jolas de San e, e, e, gero ere nik usteet, eto, gure guri gustatuko litzakekoen zerbait da jendea Wikipediara joatea eta ikustea. Altzokarraldoia. Ta horren ikustea, ba, benetan gausa batzuk benetazkoak direla eta beste batzuk guko Eta, bueno, komentatu egon, eh, jokoetan sartzen badira, ba, gupozik. Egia da e, galdera pausatzen dugula, ez? E, egiazko e, gertakarietan oinarrituta firma, e, zer du egiazkotik eta zer du fikziotik? Miel joakin, hogei urte arte normala izan zen, eta mainus eta eta 20 urtekin aurrera 20 aurrera gaixotasun bat medio astena izan hille arte eh? eta altzotik e, ikusi ja horte negozioin atera zuten ez da, atera, jo, ez da. E, eta atera komentzitu nor dakiz eta anaiaekin eta artzadunetak aita kasu batzuetan baita incluso vida jaten diren izan beekin hori dana bakio egia da la eta gero beste hainbat detaille ere bai. Baina, e, etzaigu gustatzen beste asko esatea zer den egia eta zerrez. Gusto e, dugulako baita, gara, fiziozko pelikula gara, eta, eta, eta e, joko guntan sartzen bagara, guk ere nola baita eskubidea bilatu behar dugu, gure egiteko historia eta horrek dakarren guztia ekin ezta, e, e, transformatu, deformatu inkluso, eta Hori da piska baita ja beste gaietakoa. Destaio honek komentatu eh puñeana horti doa, esta. Ez Esa transmisio hori, esta. Transmisio hori nola dijuan, nik esaten atentikus nonetatik beste horrek esango dio besteari eta beste nola dijuan, nola baita ja azten edo aldatzen, esta. Orduan, e, hori da pixka jokua. Oinarri derreala daukan historia bat, baina eh baita lizentzia batzuk hartu dituna, bueno, holako e, planteamenduak hartzen dituzten bezala beti. Ez dagoelako posible bakarrik gertaera edo jasoeretan e, oinarritutako historia e, zehatz bat kontatzea, etzalako esango fikziorik, eta, eta seguramente narratibara etzalako esango. Zu kontatzen nahi ziren momentutik, zureti jarri behar duzu bat hori erakargarriak egiteko, hor ja ari zara distorsionatzen zerbait. Jon, kontatu dugu zu eta hainbat alde zentzun zaitu ba, ez e, txikitan gaztetan, e, Santermo Museoan e, ba, zapatak edo haulkia ikusi eta historia auzure etorri zitzaizu larik, e, bat zenula gogoa aspaldetik e, zerbait egiteko, zinemara ekar zitekela ikusi ikusi Bai Perretxorekoan kontatu dut, e aurrez hainbat elkarrizketetan esandakoa, ezta, faztinasio batetik sortutako zerbait dela ni txikitantan Santelmo museora joanitzanean, ba bertan e, Mikel Joaquin Lalitzairen, e, bueno, ba, eta, eta eta eta Zapatak eta bueno, kapela, eta gosaiek ikusi nitula eta hor zerbait sartu zitza dela buruan, ezta. Eta nesse time baitetanesan, askotan esan dut, eh, esan detenean emozionatu naiz eta pixkat guresoa se bueno, konektatzen zaitu pixkat zure beste izate horrekin, ezta? Osea, baita ere zu basko aldatuzea pelikulak esaten duen moduan, azkenean urteak pasatzen dira ta, ia, ta, ta, eta suizan zinen hori etzaraia, ezta? Eta eta de repentean eztegit erraro izandaz torre zaitor gainera eta momentaten ezin den esan dit jarraitu eta benetan esnagink zer esaten ari nizan, naiz eta hamar mila aldiz kontratutako zerbait izan, ezta? Eta bai, hoi, ba, txikitan sentitu nun zerbait izan zan, hor, eta gero e, bueno, hauek komentatzen nien, eta hauek egiten graziean dira erigitun historiak behin obetu e, azaldu nun, hau moriartik gure kuiztetxean. Eta behin, e, Andoni de Carlos, Gido Hilariak, iruzoen guikrekin koproduktore direnak e, pelikula honetan, eta bai loreak enlaro eguneanen. E, bueno, horrek behalduzun Gidoi bat hartzokoan diaren inguran pelikula teiteko animazioan, ezta haumeen Landoen izagutze genonez, bueno, txen genuen behar badan, elkarlanen egin genezakela ba, e, erduentzako pelikula bat, ezta? Gero otorizan, gero ja sartu ginean gu, gidoi daztera, tari, eta gero egia da, etorizala beste fase bat, da, nola arraio egingo duen guk, au. Baina momentu batean, e, gidoi lari izateri utzi barri osu, zenderi izateko, ezta? Eta gidoi lari bezala, ez genezkion, e, mugajarri jarri buruari, <laughs> eta gero <laughs> errealidadarekin, ba, tal kain genuen. Baina tira, hori, azte istoria bada. Testu ingurua nolako garrantzia eman izan diozue? Ba, testu inguruei garrantzia haitzela eman diogu. E, emeretzik garren mendian gaur egun. gustot guztot, historian zehar beti, baina beresik emeretzik garren mendian eman zen E, te, mundu zara eta mundu berrien arteko tensio handia, estalka handia gontzanez, eta ona ekarrita karriztadak argitagarrik usten dugu e, funtzio hori nolabai bete zuela, ez da batzun naizuten e, lehen zeuden moduan jarraitzu o zeuden moduan jarraitzu, eta batzatzen nahizuten hori apurtu eta, eta mundu berri bat, o sistema berri bat sortu eta barrez eta e, kontua da guretzako e, oso ondo Testoinguruek lotze zuela guri ikustetutzen gai batekin dala aldaketaren, ez? aldaketa alda ezinadan e, zerbait da, ez da. Aldaketa ektoriko da, zun nahi edo ez, pelikulan lehenengo segundutik ikustetutun zerbait da. Eta ikusten genuen baita, e, gano, e, gure protagonistatako batekin, Miguel Joakinekin, altzokorraldiakin oso ondo txertatzen zen kontzeptua zela, azkenean dalako pertsona fizikoekin, aldatzen doan. Ezan gobe bizitza guztia gondela aldatzen, txikillatik normala, ozago jurtera arte, aldatzen zuha zelako, baina gero beha gila arte beha jaraitu zuen aldatzen, ez da? Eta hori e, simbolikoki oso potentia zen, ze, bueno, ba, beha karakitze zuen pixkat, aldaketaren kontzentuazuk nahi edo ez aldatzen ari zera. Hordan, horren aurrean zer egingo du mil joakinek. Ba, horren aldean, indizakezuna egokitu, Edo horri egin edo pixka erdibide batean getu ez ez dute zerretan. Bestalde dago Martín, dala Martindalapixkat mil joakinen ifrentzua edo ez. Be beste, beste aldia. Bi nahi bizitzana batea ondianak errazio handia daukatenak, laguntasun errazio daukatzenak, Baina e, diferentzia handi bat, aldi berien daukatenak e, mil joakinnek etxi nahi du moduen gelditsu bizitzen eta gustu dago, moduan Martin ba mundu zabala mundu berri horri irekita dago. Nahi du mundu berri hor gehiago jakin. Ta bueno, e, hor dago fiskat eh tentsio narrativoa eta, Zer go du bagoitzak. Egoki dira, dia es eh hor reflexio daude, igual es ditzu una ikusleak eh berak deskurtu gotoola e, iradokitzen badio pelikulak, esta. Eta hori bueno, ba, izan material bat asko guztatazitza eguna, eta uste genuen genia pelikulan guztian zehar gonzitik edo horraspia. Argi da, eh? gai asko engitzen dituzuela filma untan. Ausmarketareako obete emango du eta handia, deitzen bada filma, handia ere izan da zuentzako, diote eh, zuen lanaren garapenean, Eh, handitzen joan den proiektua izan baita, zailtasunak zailtasun? Bai, izan da zentzu guztitan handia. <risa> bai, eh, filmak eta etzan bat ere rexia izan, eh, lokalizazio asko, eh, leku batetik bestera, figurazioarekin, garaiko jantziak, eh, makilajeak, eh, orrazkerak, zaldiak, otxoak, gerrak, eh, bueno, bidaiak, E, palazioak, baserriak, gauza asko ditu pelikulak, ezta? eta hor dun, ba, zentu horretan bai da handia, eta gero guretzako buruko min handia eman digu baita ere e, edizioak, eta e, bult asko mandizkiogu e, pelikulari. Hor, e, gauza bat gertatu zitzaigun, e, karo filmak eta intzan, 2006-ian, baino etzun elurrek egin, eta hor dun, e, elurrek egin netzuenez, e, pelikularen zati importante bat, E, elurretan da eta, eta pelikula montatzen genuen nio falta eta elurretako ez zati hori ez da eta ordu ere behar bada normala baina bueltageago gehiago begula pelikulari pentsatuz momentu batean behar bada elurretako hori gabere egin zitekela pelikula gero momentu batean esan genuen bueno, gaztu bat suportzatzen du ez be, berriz da beste azte batean rodatzea 2000 amazazpian ingenun, baina erabaki izan hori egitea eta, eta eskerrak eskerrak ze eskenean behin hori izan da E, askotzez, has coaches ja izantzan berri espelikula beste pelikulat zitza eta ja pelikula bat genon curiosa mm. baina pelikula bat genon ordurante esekin genuen pelikula bat eta gero hor ere izan ditugu gura osteak baina hortik aurrera ja, ba, izan dira hiru bat ilabete zerbait prozesu normal bat ez eta ez gustira izan diren 10 ilabeteak Hon lotxematen du beateak wow, baina hamarria beti izan era Handia bai. <risa> <risa> <risa> <risa> esaate zigune batek handia eta luza <risa> e, prozesua. Eta aktoren lanekin pozik.oso ba, pozik. Bian egin historia eta berez aktore lan potentea behar dazuor. Beti ez da, baina kasu honetan asko gaina. eta baten kasuan zan lan psikologiko eta fisikoa, batezererez da. E, eneko lenkazuan, herralduia nahi behar duela, eta, bueno, ba, e, behantzako izan da... Bueno, gu gero, gu gero e, pixkat, harritu egiten ginen, ikusitza ze zelako teknika zeukan sartzeko murgiltzeko personaje horretan, ez da, torte zanea, batzutan da, ez da. Bon, hor, pentsatu dut honetan, bestia, bueno, bada oso aktore metodokoa, ez da, eta... E, eneko, eta, eta, eta egia esan, ikuste zenuen bera gero hor orzetean, jartzen zioten, destieta, oza, benetan e, almiretzeko esan, zeukan gaitasun hori, bapatean, eraldoia hor ikustelasteko, eta gero, aldiberien bere amditxasun da, muztrosi dade horretan, baita, erakustea bueno, autasun, fragilidade bat, da? Hori, hori oso ondo, binatzen zuen. Eta jo, zeban, e, papera ere, ez erresia nerreta fizikoki ja Esku bat jauki behar ez du mogut ju behar, eta ez da nahan errexea antxe hiltzen izaten, hoi eskuei geldi! Eta beha zaiat baina, bueno, e, lortzesu, baina batzutan igual beha izatezun inkluso horako, zerbait jarri edo, esku hiltzeko, ez da anestesiaren bat edo. Eta, gero, baita, klaro, e, e, e, historiaren ikuspuntua, ez daki den bakarra, baina ikuspuntu nahuzia beraren adaz eta bere begietatik kontatzen da historia. Eta, eta horrek ardura bat sortzen du aktorean gan. eta Eta belikula guztian zaude, eta zuk, e, zuk eramaten duzu pixkat itxasuntzi hau bide batetik estetik ikuspuntu ari daokio, nes ez, ez da. hor, hor, Horre ere, horretan erreixa. Eta, bueno, ba, Josebak martinengatik behar genuen eman zigun soberan, eta gainea, bueno, eh, batzen duguna eskotan ez da, e, Beste Martin bat izan zitekeen, beste asko izan ditieskean, beste Joaquin bat izan sillekean. Asko asko bez porque asko bez zeuden, eh? oker askori betz egon, baina zeudenak zian perfektuak. Eh, ba, emate zigutelako ba guneek genuna kasu batean eh mostro puntori ahultade batekin, beste kasu batean eh, pixkat pizkat mugatua dagoen pertsona bat bea pentsatzen duen arnez dagoena mugatuta, aldi berean fragilidade puntuari begiragarekin, Ba, oso posibio Eta hori bi personal per e principalekin, bestieekin ere, hor da beste hiru, eh, Aia, eh, Mariana e Ramon Jienduna, Ikerna eta Inigo Lanburu hartzaun naikenduna hiru egabe historiatzen izango e oindana oraindana eta oraiginen ikarpena behitz da. Oke okay, ja goitzen izangoen oke, eh, eh, ezin eta hortan utziko du eskermila eta zorionak egin du zen lan ederronengatik. Eskerak esatuai. Bandia firmeko zuzendariekin izan gara eta hortan buratu garko dugu gure garko saioan. Neraletik besterik ez, bihargarten zule eta bien bitartan ongizan. Aio.